Втората лекция – Окултната тайна на Бога. Състоянието на висшето съзнание е лекота, ефир, блаженство. Състоянието на това висше съзнание, както казахме и преди, е раят. А нишето съзнание е тук земния живот. Ето го Адът. Падението е падение от Висшето съзнание, което е Висша духовна земя. В нишето състояние се намира падението. Това нише състояние на съзнанието, е привлякло външна груба материя. Физическа земя, физическо тяло. Казано по друг начин, Адам и Ева били изгонени от тънката духовна земя. Дървото на живота е посадено от Бога, а дървото за познанието е посадено от боговете и само те познават издълбоко Неговите тънкости и могат да ядат от Него без да се провалят. Дървото за познанието на доброто и злото е за богове, а не за хора и за това Бог го беше забранил. Той им каза да ни ядат от това дърво. <към> Ако боговете ядат, те няма да умрат. За тях този закон не важи. Но човекът умира. Защо? Учителя казва, защото влиза в стълкновение с себе си. Тоест няма дълбочина. От връзката си с това опасно дърво в духът и душата на Адам и Ева стана преврат. И те самите не можаха да се познаят. Те станаха нещо друго. Те станаха ум и сърце. Значи От душа и дух те станаха Ум и сърце. Учителя казва, умът е сянката на духа, сърцето сянката на душата. Умът и сърцето, това стана и началото на страха. Значи в тях се настани началото на страха. От тук започна. Той вече влезе в тях. И той продължава да храни. Този страх продължава да храни Адам и Ева и този ум. Обаче, тези, които разбират правилно страха, те започват да хранят своето светищо тяло. Тоест, Страхът ще ги направи мъдри. Това е целта на страха. Да станеш мъдър и да тръгнеш към Бога. Преди време говорихме за трите вида страх. Този поток става въпрос за дървото на познанието. Той тече и храни ума и сърцето. Другия поток Дървото на живота храни нашето висше съзнание. Той слиза от нас, този поток, от тайната на Бога. Този поток е чисто слънчев Дървото на живота, любовта. Чисто слънчев, изкрящ, вътрешно лъчезарен. Той е нещо като вечна река. Това е същността на дървото на живота. В началото, както казах Адам и Ева, бяха дух и душа. Първични. Но те се измениха и станаха вторични. Ум и сърце. И човекът, и Вселената се състоят от две дървета. Дърво за познанието и дърво на живота. Тоест, дървото за познанието е ниша област корените и висша област клоните. Това означава, че Бог е забранил на Адам и Ева да ядат от нищата област, за да не предизвикат скритите нищи сили на природата, корените, защото те са горчив хляб, горчива истина за неподготвените хора. Бог не искаше Адам и Ева да избързат, да изучават този особен поток, за да ги запази от страдания, болести, и смърт. Става въпрос за физическото тяло. За духа, това е друг въпрос. Те вече са били, както казах, създадени безсмъртни, светищи, но в своето светищо състояние те приели смъртта. И така, в това светищо състояние се промъкнала една мрачна и тежка субстанция. И понеже те станали голи, казано по друг начин, оживели външно, тоест били облечени в живо тяло, понеже изпуснали ефирното тяло. Тази тежка субстанция проникнала в тяхното съзнание и те трябвало да напуснат безсмъртното си тяло, светищото тяло, раят, в което преди това те живеели и то много дълго време. Те живеели в неговата лекота, ефира, в неговата красота, в неговата радост и блаженство. Но били изгонени от това и в тази връзка Учителя казва Истинският свят съществува от самата вечност. Той никога не е бил направен. Направен е само нищия свят. Раят във всъщност беше място на едно велико училище, място на изпитание. В рая имаха право да влизат само светлината и тъмнината, за разлика от Царството Божие. Там и двете нямат право да влизат. Що е Луцифер? Луцифер е светещ огън горе, в горната си част, висшата, и мъчителен огън долу, в нищата си част. Това означава, че във всеки човек го има Луцифер. И ако човек закара огънят си горе, той ще свети. Но ако огънят е долу, той ще Тъмнее. Тук всичко зависи от съзнанието на човека и от неговата посока. Човек има задача да изнесе змията от земната чакра в Божествената земя, седмата чакра. Тоест, той трябва да превърне сексуалната енергия, страста в любов в Божествена любов. Чисто Божествена любов. И ако успее, той ще освети собствения си път. Ще познае себе си. Така тъмната река на страста, ако потече нагоре, тя ще стане светла река. И човекът ще стане духовен и ефирен. В най-долната чакра енергията е Земя. В най-горната чакра енергията е Дух. Змията, за която друг път ще говорим повече, тъй като е тясно свързана с Рая. Змията е духовният огън в нас, наречен кундалини. Той е бил заключен в човека, когато Той е избрал времето пред вечността. Тогава става това заключване. Седмата чакра е порталът към Бога. Тук е раят в виш смисъл. В първичния смисъл. Тук духът е свободен от тялото. Тука всички страсти са разпънати на кръст. Именно това означава кръста. Тука всички страсти са разпънати на кръст. Тази седма чакра е преходът от външния свят към етера, безсмъртието и свободата. Чрез тази чакра се пътува свободно в етера. Седмата чакра не случайно е наречена Короната. Целостта. Седмата чакра е чакра на целостта. Тук е краят на пътуването на Земята. Тук е завръщането в Бога. Тук е неизменната любов и мистичната мъдрост. Тук вече имаш право да произнасяш думите Бог и Любов, без да нарушаваш закона на Словото, т.е. без да правиш карма, нито груба, нито финна. Тук няма карма. От седмата чакра можеш да произнасеш свещеният израз Бог и Любов. Седмата чакра е Светилище. Тук е скрито чистото съзнание, скритата вътрешна реалност. И само тук се осъзнава пълното единство с Бога. И това единство именно е раят. Седмата чакра е извън всякакви астрални и ментални настроения. Тя няма никакви настроения. Тя е състояние, вечно състояние на първичното. Тук няма никаква психика. Тук в седмата чакра е краят на човешкото битие. Тук човешкото битие е преобразено в божествено битие. И тази чакра е мярката. В седмата чакра е скрит божественият опит на човека. Не човешкият опит, не някакъв полудуховен опит, а божественият опит на човека. И чрез този опит човекът вече се е завърнал в духа. Защото е търсил истината правилно и цялостно. В седмата чакра няма желание Желанието е произлязло от дървото за познанието. И за това Желанието е просто разочарование. Който има желание към Бога, ще има разочарование. Който има любов към Бога, това е друг закон. Разочарованието важи също и за знанието. Който иска да познае Бог съзнание, няма да го познае, а ще има разочарование. В седмата чакра има пълнота, защото има божествена любов. Плерома или пълнотата е чистия свят на излъчванията според гностиците. Най-чистия свят на излъчванията. Плерома или пълнотата и е тайната градина, тайното място, което е забранено за обикновените вярващи.